Los Angeles, Malibu. Pintek 9 óra 8 perc. A luxus villa pazarul berendezett tanács termének tárgyaló asztalánál négyen ültek, Borkman és három másik férfi. Rajtuk kívül még négy ember tartózkodott a helyiségben, ez utóbbiak azonban álltak, mégpedig laza terpeszállásban egymást figyelve, hogyha valami nézeteltérést támadna, azonnal reagálhassanak, és ők tüzelhessenek először. De úgy tűnt, ilyesmire nem kerül sor. A hangulat fesztelen volt, mentes minden ellenségeskedéstől. Nos, uraim, magyarázta mosolyogva Borkman a másik háromnak, holnap létrejöhet az üzlet. Az embereim épp az imént jelentették, hogy a kívánt vegyületet sikerült megfelelő mennyiségben előállítani. Most már csak a gondos, biztonságos csomagolás van hátra, és holnap délután helikopterrel hozzák az anyagot az önök által megjelölt helyre. Itt a hagyta a monológot, mert a lakáj óvakodott be, kezében a készülékkel. Borkman rosszat sejtve ránézett, aztán a többiekhez fordult. Elnézést a telefon. Felvette a kagylót. A vonal túlsó végén Hutchinson jelentkezett. – Valami fontos? – kérdezte Borkman. E, – Igen, méghozzá, várjon. Borkman kényszeredett mosolyol az asztonál ülőkre nézett. E, – Bocsánat, néhány percre magukra kell hagynom önöket? Ezzel felállt és kisihetett. Egyenesen a teraszra ment, felvette az ottani készülék beszélőjét és belemordult. – Mi a fene ütött magában, hogy épp a tárgyalás közepén zavar? E, – Sajnos okom van rá – mentegetődzött Hutchinson. – Csak nem megint Spider. – De igen. – Mi történt? – Spider átlépte a mexikai hatát. – Micsoda? – Spider átlépte a… – Jól van, értettem. De hogy történhetett? Hisz arról volt szó, hogy Houstonba akar repülni. Úgy látszik, Csel volt. És sikerült is volna félrevezetnie bennünket, ha a határon le nem lövik. – Meghalt? – csillan fel Borkman szeme. – Sajnos nem. Hárman voltak, de csupán a pilóta veszett oda. A nő és Spider eltűnt, legalábbis egyelőre nem találják még őket. Borkman döbbenten hallgatott. Ezek szerint Spider tudja, hogy a barátját Mexikóba tartják fogva, és meg fogja találni. Ez olyan, hogy meg fogja találni. Meg kell állítani, bármi áron meg kell állítani. Mr. Borkman, nos? Van azért jó hírem is. Akkor mondja, mire vár. Az itteni rendőrség két embert küld Mexikóba, hogy segítsenek a nyomozásba. Az egyik Peter Stanford, Spider régi barátja. A másik Mi Micsoda? Ez igaz? – Igen. ho ho, -ho, -ho, -ho És ez még nem minden. A nyomozást Stanford vezeti, legalábbis kettőjük közül ő a főnök, de csak addig, amíg ráakadnak Spider-ékre. Aztán viszont Vergeron veszi át az irányítást, méghozzá úgy, hogy hatalommal fog rendelkezni. Ez, ez, ez fantasztikus. És, és, ez, ez, ez, Stanford is tudja? Nem hiszem, akkor nem akarná megtalálni a barátját? Ó, oh, oh, oh, oh, oh, remek. Azért minden esetre értesíteni kell a telepet, hogy Spider valószínűleg megpróbál eljutni oda. Igen, Mr. Borkman most már csak a mai és holnapi napot kell átvészelnünk, az már nem sok. Igen, Mr. Borkman. Hutchinson, tessék, Mr. Borkman. Ha a kapcsolatba lép a telepen lévőkkel, mondja meg nekik, hogy a szállítmány elindítása után erre a brandre már semmi szükségünk. Csak bajt hozhat ránk. Értem, Mr. Borkman, meg fogom mondani nekik. És még valamit. Tudassa a Vergeronnal, hogy Spider nem térhet vissza Mexikóból. Sem ő, sem a barátnője. Sőt, az lenne a legjobb, ha ez a Stanford is ott hagyna a fogát. Érte engem, Hutchinson? Tökéletesen, Mr. Borkman. Minden pontosan el fogok mondani Vergeronnak. Jól van. Hát akkor jó munkát, Hutchinson. Viszont látásra, Mr. Borkman. Borkman letette a telefonkagylót, sóhajtott egyet, aztán elégedetten elvigyorodott. Hm? – Igen. – Igaz, hogy spider sikerült eljutni a Mexikóba, de arra már nincs ideje, hogy megtalálja a telepet. <gül> – És ha megtalálná is, várni fogják. Őt is, meg a barátnőjét is.